ערב ערב טוב לכולם, שלומכם. אנחנו היום בהדרכה מיוחדת עם המאמנת סטלי גזנות, ואנחנו עוד נחכה איזה דקה, ניתן לעוד בנות יקרות להצטרף אלינו להדרכה. ונתחיל. בינתיים, עד שנעלה את טלי לשידור, אני רוצה ככה לשתף אתכם ב... למה בעצם אנחנו עושים את השידור הזה? דיברנו בשבוע הראשון, אין לפני שבוע בערך, דיברנו על כמה חשוב לגשת בפגישות השידוכים, עם ביטחון עצמי. זה השורש, השורש של הכל זה שהאדם צריך להיות בביטחון עצמי, להכיר את עצמו, להיות מלא ערך ו... הנה, ברוך השם, עוד מצטרפים, איזה יופי. טוב, פעם אנחנו בטלפון, אז אני, אני לא יודע מי נמצא איתנו על הקו, אבל ברוך השם פה. מתחילים להיות זה הרבה, איזה יופי. אז בכל אופן, בכל אופן, אה, לאישה, לאישה, יש עניין מיוחד בפני עצמה. כשהיא מדברת, כשהיא מסתכלת על המקום הערכי שלה, כמה היא מעריכה את עצמה, כמה היא מאמינה בעצמה, על הביטחון העצמי, אז איש ואישה כידועה הם שונים, ומה שנכון לאיש לא תמיד נכון לאישה. בנויים אחרת, המבנה הנפשי שלהם הוא שונה, ו... לא שאני לא אישה, אז אני אומנם מכיר את הרעיונות התיאורטיים, אבל הבנתי שיהיה יותר נכון ויותר הגיוני שתעביר לכם את ההברכה הספציפית הזאת, למטלי, מטלי אני כבר מכיר, ברוך השם הרבה מאוד זמן מאמנת מדהימה, אלופה בהעצמה נשית, אלופה בהעצמה נשית, ועכשיו אנחנו... שני אורית, שני אורית עדיף. מתוק שלי. אוקיי. תכף נרגיע אותו. בכל מקרה, אז זה הולך להתגנות באמת הרבה זמן עובדת עם נשים, מעצימה נשים, גם רווקות, גם נשואות, יש לה הרבה הרבה ניסיון, ואנחנו נעלה אותה לשידור, נקבל אותה בזרחה. אני שאת פה. רק שנייה, בואו נראה איך אנחנו משחררים לך את ההשתקה. טלי? הנה, יצאתי מההשתקה. שומעים? ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב השם. יופי, ממש כולנו. שמחה להיות כאן. וכן. Okay. ברוך השם. אז בואי נהי אולי תציגי את עצמך בכמה מילים, ואז נשחרר אתכם לירב נשים מהנה. נהדר. טוב, עשית את זה נהדר. ברוך השם, אני... טוב, קודם כל אני בת 46, אני אימא לשלושה ילדים נפלאים. מורים מצוינים שלי. אני כבר, לפני עוד 15 שנה כבר נפגשת עם נשים במסגרת אישית וקבוצתית, וברוך השם זוכה ללוות תהליכים מקודשים של מפגשים מרגשים עם עצמנו, כל אחת עם עצמה. וככל שאנחנו מתקרבים יותר, המציאות יותר טובה לנו ויותר נעימה לנו ואנחנו חווים בהם יותר הצלחות. אז בעזרת השם נעשה איזה משהו כזה גם פה עכשיו. ואם יש לך איזה שאלה, אז זה הזמן. ואם לא, אז אני מוכנה להתחיל. אוקיי, אז רק נזכיר. נגיד שאפשר לשאול אותך שאלות תוך כדי שידור אנחנו אמנם בטלפון, אבל ברור כן. לא השם אנחנו היום בעולם הטכנולוגי הרבה ערוצים, mm -hmm. אז אפשר לפנות אלייך ב-SMS או בוואטסאפ, נכון? טלפון שלך. כן. ו... כן. 050-608222. אני אגיד שוב, 050-608222. מעולה. אז מי שבאמת רוצה לשאול תוך כדי שידור שאלה, פשוט ישלח יש מייל לא, ל... או וואטסאפ, לטלפון הזה. Mm -hmm. ואם מישהי תרצה לעלות לשידור, ככה שתדעי גם את וגם הבנות, כן. בזמן, אולי בסוף השידור יותר מתאים, אז יכולות לבטל את ההשתקה שלהם על ידי שלחצה על כוכבית, סולמית, לא, כוכבית 6. כוכבית 6? קודם כוכבית? אני חושב שקודם כוכבית, כן, כוכבית 6. אוקיי. אוקיי. סולמית 6, עד שתצליחו. אוקיי. בסדר, אבל באמת... תגידי להם מתי הם יכולים לשאול שאלות ואז אשאל אותך שהשידור יהיה רציף. Mm -hmm. יש באמת הרבה, הרבה אנשים על, על הקו, איזה יופי. יופי, נורי. כן. זהו, תהנו. אוקיי. Okay. <laughs> תודה רבה, הרב ליאור. שצוחה לראות גם בעצמך ניסים ונפלאות בדרך לחופה. אמן. טוב, הוא כנראה, הוא כנראה ירד. טוב, אז שלום לכולם. בכל פעם עדיין מוזר לי הפלא הזה שאני מדברת ואנשים שומעים אבל אני לא רואה אותם, אבל בסדר. אז אני רק רוצה שתנגישו חופשי ממש לשאול שאלות תוך כדי, אני אשמח גם לשמוע תוך כדי, שאלות או אם דברים לא ברורים. או דרושה איזו הבהרה, אז uh, אתם יכולות, אני ממש מול הטלפון ואני מסתכלת הוואטסאפ מולי, על הסמסים מולי, אז uh, בכיף ובנוחות. Um, טוב, אז אנחנו נדבר היום על המקום האישי-נשי שלנו בפגישות השידוכים. Um, וקודם כל, אני uh, חשבתי עליכם היום. על הנשים שאני ככה הולכת להתוועד איתן פה היום. וחשבתי על כמה אתן אמיצות, אמיצות, בלי להכיר אתכן. אמיצות כי, כי המצע הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט. ו... ואתן... בעצם צריכות להיות במקום הכי טבעי, במקום שהוא הכי הכי לא טבעי. והפגישות שידוכים הם באמת סוג של מבחן כזה, ש... שהוא לא פשוט, ו... ואם אתם כאן, אז בינתיים כרגע זה עוד לא קרה. והתקווה והאמונה והנפילות והסבלנות והחוסר סבלנות והכל בטח מתערבב כל הזמן, אני יודעת את זה, אני נפגשת עם uh, הרבה נשים במסע השידוך המפותל ו... ויום אחד זה פשוט קורה ופשוט הכל מסתדר ופתאום גם הכל מובן ופתאום אתם מבינות את כל הדרך שעברנו עד עכשיו והכל היה בהשגחה פרטית, ואיזה מזל שבאמת עם ההוא זה לא הלך, ועכשיו זה כן. זאת אומרת, הכל פתאום מסתדר, אתם מכירות את זה מכל מיני תחומים אחרים, אנחנו מכירים את זה. את, ה, את השמחה שלה בדיעבד, שאנחנו בעצם הלוואי, ויכולנו לחיות איתה, אותה כל הזמן, ומלכתחילה אריבם כזה, שאם היו נותנים לנו להציץ, בעוד כמה זמן, ולראות שהכל הסתדר והכל בסדר, והנה מצאתי אותו ואנחנו מתחת לחופה, אז היינו ננגעות, נכון? <אח> אבל בכוונה לא נותנים לנו את, ה... את היכולת הזאת, ואנחנו צריכות לפתח את זה בעצמנו, את האמונה הזאת ש... שמעל הטבע, שהדבר הזה הולך לקרות תכף ומייד ממש. אז במה נתחיל? נתחיל בזה ש... אני כבר שנים פוגשת נשים, כמו שאמרתי קודם, והן מגיעות אליי בדרך כלל בנקודות כאב, ככה, בחיים, אם זה בשידוחים או באימהות, או בזוגיות, או בקריירה. ובעצם הסבל, הכאב הגדול, הוא מזה ש, ש, ש... זאת אומרת, אם אני מנסה ככה למצוא איזה מכנה משותף, הסבל הגדול זה, זה מזה שיש פער, זה מזה שלא הולך לי, זה מזה שאני מנסה ומנסה ולא הולך לי. ניסיתי את כל השיטות ואני לא מצליחה, או, או אני מנסה כל הזמן בשיטה אחת ו, ואני לא מצליחה. ואם ניקח את זה עכשיו לעניין שלכם, אז בעצם אני עוד פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה ועוד בחור ועוד בחוב ועוד בחור ועוד בחור וזה לא מצליח. מה זאת <אנת> אומרת לא מצליח, תלוי באיזה עיניים. לא מצליח זה בעצם עוד לא פגשתי את האחד והחצי השני עוד לא הגיע. ואז אנחנו נופלים למחשבות רבות של אם זה לא מצליח ואני מנסה ומנסה, גם אתם וגם הנשים האחרות שלא רק בסביבה של שילוכים. אז המחשבות שככה יוצאות מזה זה מה זה אומר עליי. והצקת מסקנות של אני לא בסדר, ו... ו... ונדפקתי, וכולם כן, ואני לא, ו... וכאלה מחשבות מהסגנון הזה. ובעצם אני לכולם מספרת בשלב הזה, בפגישה הראשונה, בדקה הראשונה של הפגישה הראשונה, שלכולם אני מספרת שפגשתי, אפשר להגיד, מאות נשים, שגם התייאשו מהפער הזה, כן? מכמה, ממה שאני רוצה, לעומת לאן אני מגיע, מהפער של הרצוי והמצוי. התייאשו גם מעצמם, התייאשו מהמצב, אז, וברוך השם, כולם הגיעו אל היעד, נשים שראיתי, שזכיתי באמת ללוות. ובעצם, אלה שהגיעו אל היעד, כל העניין הוא שינוי של נקודת המבט. Ee, בזוהר כתוב, בחוכמה התבררו. בחוכמה התבררו, ובעצם החוכמה, חוש הראייה, אתם uh, בקהילה של uh, רב ליאור, אתם בטח uh, הרבה ככה עם התכנים האלה, של בעצם uh, ההתבוננות שלנו, נקודת המבט שלנו, איך אנחנו מסתכלות על הדברים, איך אנחנו מסתכלות עלינו, איך אנחנו uh, מסתכלות על זוגיות, איך אנחנו מסתכלות גם על המצב הזה של שידוכים. איך, מה בעצם, איפה המבט שלנו נמצא. ובעצם כל העניין הוא לשנות את המבט כדי לזקק ולזכך את הדרך האישית והייחודית לכל אחת, עם המתנות והכישרונות והיכולות, כן, ש, שכל אחת קיבלה ו, ושתמונות, שטמון בנו, כן, בכולנו מלדף. ואנחנו יודעות שבזמן שאנחנו ככה עם ה-100% מתנות שיש לנו, כשאנחנו במיטבנו, כשאנחנו ככה ממש בהרחבה בימים הטובים האלה, כשאנחנו מרגישות טוב, אנחנו ככה ממש uh, מתרחבות, אז דברים טובים קורים. כי בעצם זאת התכלית האלוקית, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא נתן לנו את התכונות שלנו כדי שאנחנו נהיה אנחנו, כדי שאנחנו נהיה כמה שיותר... הגרסה המקורית שלנו, כי ככה זה יותר מצליח לנו. ובעבודה הפנימית, בכל שאנחנו מסירות את הניסיונות להיות מישהי אחרת, ה, מהסיבות המוצדקות או הלא מוצדקות שלנו, זה לא משנה. פגענו על עצמנו בילדות, כיסינו את מי שאנחנו באמת, הסתרנו, עשינו עם עצמנו כל מיני ככה... Uh, הסכמות, כשהיינו קטנות, uh, להיות קצת יותר מזה, קצת פחות מזה, בשביל שזה יסתדר, בשביל שזה יצליח, כי דברים כנראה נשברו ולא הצליחו, ואז כדי להגן על עצמנו ולא להיפגע שוב, פיתחנו את האסטרטגיות שפיתחנו כל אחת לעצמה, שהן אסטרטגיות גאוניות לילדה בת 5, 6, 7, 8, 10, וככה איתנו אנחנו... הם הפכו להיות אוטומט, הם הפכו להיות ההנגדים שלנו, ואיתם אנחנו רצות ככה לקילומטרים. והמירוץ הזה, כעבור שנים אנחנו מגלות שהוא אה, לא תמיד משרת אותנו, והוא לא, לאו דווקא עושה לנו כבר אותו, הוא שמר עלינו והגן עלינו, אבל הוא לא עושה לנו טוב. ו... ובעצם, מה קורה ב... ב... בפגישת השידוכים? מה קורה שם. הפגישת שידוכים הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה, זה לא מקום טבעי. נדרש ממני להיות טבעי במקום שהוא לא טבעי. זאת אומרת, נדרש ממני להביא את הגינוסה הנינוחה והשמחה שלי והמקורית הזאת שאמרנו, בתוך כל המבחן הזה. אז, אז בגלל זה אני אומרת שאתן אמיצות, ובגלל זה אני מצדיעה לכן, וקוראת לכן ככה אמיצות, שאתן ממשיכות לבוא. ואתן לא מוותרות, ואתן נופלות וקמות, וממשיכות ומאמינות, ו... וגם כשאתן נופלות אתן אמיצות, וגם כשאתן קמות אתן אמיצות. ובעצם בתיאור הזה של... של מה קורה בפגישת שידוכים, העניין של, של, של לנסות להיות אה, מישהי אחרת, זה אולי קצת צורם, אולי קצת נשמע מוגזם, אבל אה, אני קוראת מישהי אחרת לכל, ה, לכל ההסכמים האלה, שהסכמנו עם עצמנו כשהיינו אז, בגן, בשנים הראשונות של בית ספר, בגן, אה, קיבלנו על עצמנו, כי חשבנו שזה מה שיהיה טוב, להיות קצת פחות או קצת יותר, נכון? ואז, מאז אנחנו בעצם באיזשהו סוג של מאמץ, שאנחנו לא רואות אותו כי הוא כבר נהיה אוטומט, אבל אנחנו באיזשהו סוג של מאמץ של להסתיר, להסתיר את מה שיש שם באמת. כי אם אני אשב בפגישת שידוכים ואני אראה את מה שיש שם באמת, הוא לא ירקע אותי. למה? אנחנו לא באמת יודעות. אבל זה כבר משפט שטבוע בנו, שאנחנו צריכות להסתיר. כי אם... נראה בחשיפות את מי שאני, עם כל החולשות שלי ועם כל החסרונות שלי, אנחנו קוראים לזה, אז, אז יגלו את הפדיחה, אז יגלו, יגלו, את, ה... יגלו את זה שאני, שאני לא טובה ושאני לא ראויה ושאני לא אהובה. למה זה מה שאני פוחדת שיגלו? כי זה מה שחשבתי כשהייתי בת שבע והחלטתי לכסות. כי הרגשתי שאני לא אהובה ולא ראויה ולא רוצים אותי ולא מתעניינים לי, אז הסתרתי כדי לא להיפגע. זאת אומרת, הסוד הכמוס הזה של אני חושבת, ואני כבר השתכנעתי אז, בימים ההם, שאני לא טובה ולא ראויה ולא מעניינת, והשמחה שלי והצחוק שלי והיצירתיות שלי והמחשבות שלי והרעיונות שלי לא ראויים להישמע, אז אני אשתיק אותם או אצמצם אותם או אקרא להם בשמות אחרים או אעשה להם צורה אחרת וזה ישמור עליי. אז בעצם אנחנו מגיעות לפגישות השידוכים עם המאמץ הזה. אנחנו כמובן בלי לדעת, לא במודע, אנחנו מגיעות עם מאמץ. לבוא, מאמץ להתחבר, מאמץ לחייך, מאמץ להיות יפה, אני תכף אתייחס לזה. אולי לא תמיד, אולי זה לא תמיד ככה לא בעוצמות כאלה, אבל זה נמצא שם. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעות במאמץ להסתיר, המאמץ שאנחנו מגיעות עליו, אז... אז, אז בעצם אנחנו, אנחנו לא בהרפייה, אנחנו לא במצב הטבעי שלנו, אנחנו לא מביאות את הגרסה המקורית שלנו, קשה לנו יותר להתחבר, בעצם חלקים קטנים מאיתנו יוכלו להתחבר אל הבחור שיושב מולנו, ו, ומה שבעצם קורה פה זה שאנחנו אמורות להרפות ואמורות להתחבר ואמורות להרגיש נוח, ואנחנו כבולות בתוך איזה תנועה כזאת הפוכה. ולמה צריך להרפות? כי קודם כל, כי תמיד עדיף להרפות ולמסור לה שם ולפתוח. אבל פה, בדיוק בפגישות האלה, חשוב להרפות, כי אם זה החצי השני של הנשמה שלי, ואם זה הולך להיות הבית שלי, אז בבית שלי אני רוצה להיות חופשייה. בבית שלי אני רוצה להיות נינוחה, בבית שלי אני רוצה לשכב על הספה ולהרים רבליים, ו... ולצעוק כשבא לי, ולצחוק כשבא לי, ולרקוד כשבא לי, ולבכות כשבא לי, ו... ולהיות מי שאני, מה שבא לי. אז, אז אם הבחור שיושב מולי, זה הולך להיות הבית שלי, אז אני צריכה להתחיל את זה כבר עכשיו, כבר כאן. לסמוך ולבטוח. ש... שכמה שאני יכולה וכמה שזה נגד הטבע, ההרפייה הזו צריכה להתחיל כאן. עכשיו אני חלילה לא מדברת על להרים את הרגליים, ב... כן? ו... כמו בספה, ולהרגיש ככה נוח ובלי גבולות, אבל החוויה של הנוחות ושל ההרפייה ושל זה מי אני, ואני לא מפתירה ולא מתנצלת ולא מנסה להיות מישהי אחרת, שזה בעצם במילים אחרות, מתכחשת למה שהשם רוצה ממני ומתכחשת למה שהשם נותן בי, אז החוויה הזאת היא בעצם באה נגדנו. כחלק <אח> מהיותכם בקהילה של הרב ליאור, אז אתם בטח מדברים על הרבה, על קשי זיווגם כקריאת ים סוף, אז אני לא ממשה צורך להרחיב על זה, אבל רק להגיד על זה ככה איזה מילה. שלא סתם חז"ל אמרו את המשפט הזה, כי באמת לקחת שני אנשים שהגיעו ממשפחות שונות, שעברו חוויות שונות, שגדלו בסביבה שונה, ולחבר ביניהם למשימת קרעים, לבנות בית ביחד, זה, זה באמת על טבעי, ובקלות זה יכול להיות מפחיד ומלחיץ. אבל המטרה של הקדוש ברוך הוא היא להטיב עם גרועיו, ובתוך האלטבעיות הזאת חבויה מתיקות אינסוף. בדיוק כמו זאת שחיכתה לבני ישראל אחרי הקפיצה למים, וגם בדיוק כמו זאת שבעזרת השם אתם בקרוב ממש יהיו שם ותאחלו ותאשרו לנו שזה, שזה מה שקורה. אז, אז מה נעשה? אז לפני שנצלול מים ככה של הים צוף הזה, אנחנו נצלול למעמקי התודעה. ומוח שליט על הלל, וכשהמוח נכון, כשהמחשבה נכונה, אז הרגע שנולד ממנו הוא נכון, וממילא גם התוצאה. ובואו נראה איך אנחנו יכולים להיכנס למצב הנכון, ולהיכנס לראייה נכונה, למחשבה נכונות. כי בעצם מעל המציאות שנמצאת כרגע, של הפגישות האלה, מעל המציאות הזאת, בים סוף הזה שלנו, מחכה לנו בית חזק של אהבה. ואנחנו מאוד רוצים להיות בסדר, וזה מאוד מרחיץ. אנחנו מאוד רוצים להכיר, ומאוד רוצים להתחבר, והרב ליאור מדבר איתכם הרבה על להתחבר, על החיבור הנכון. אנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בלי ההסתרים. אנחנו בלי להתכוון, מסתירים. אנחנו צריכים לגלות, ובעצם אנחנו מסתירים. הלחץ הזה יוצא עם קיבוץ, הסתרה, הסתרה על הסתרה. ו... נסכם רק את הנקודה של הים סוף, איך, מה, מה העניין של איך נצליח לא להילחץ, כי בעצם יש לנו פה את ה... בדרך הטבע את המעמד הזה של המבחן. נתמסר לאמונה, כמו בקריאת ים סוף, היד, הים נועד כבר להיבקע. אנחנו נועדנו להיות ביחד, הבן זוג המיועד שכבר מזמן, מזמן, מזמן, לפני שנולדנו, הוכרז בשמיים. נותר, מה, מה אנחנו צריכים, נותר לנו רק ללכת, נותר לנו רק לעשות את המצופה מאיתנו. כי מדובר פה על המקום שבו את רוצה להנגיש בבית. והעבודה היא של כל אחת עם עצמה, אנחנו יודעות את זה כבר עוד לפני המפגש הזוגי. וכדי להנגיש נוח בפגישות ליד הבחור, האישה צריכה להנגיש נוח עם עצמה. אנחנו קודם כל צריכות להנגיש נוח עם עצמנו. במוח שלי תל-הלל, כשהמחשבת היא הקדוש ברוך הוא החל משידוך, החצי השני של הנשמה שלי מחכה לי מעבר לים, האבא של הילדים שלי מחכה לי מעבר לים, הבית שאני הולכת להקים הוא מלחק כמה צעדים ממני, וכל העבודה שנדרשת ממני היא לקחת כמה נשימות ולהירגע. לתת לעצמי להיות נינוחה, להאמין במי שאני, בתפקיד שלי ורק לי, התפקיד שיש רק לי לתת לעולם ולבעל המיועד הזה. מתוך מקום נינוח, מתוך מקום שאני רואה את החששות, ואני רואה את הסקות, ואני רואה את הפחדים, ולכולם יש פחדים, ואתם לא היחידות, ו... ו... והיו ותמיד יהיו, והחיים הם מלאי התמודדויות, והקדוש ברוך הוא נותן לנו ניסיונות שהם לטובתנו, ואחרי שאנחנו פותרים אותם ומתירים את הספקות ו... ופותרים ומתמודדים, אנחנו גם הרבה פעמים יודעים להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, אנחנו מבינים את התכלית, והוא בעדנו, והוא בעדנו, והוא בעדנו, והכל היה לטובתנו. אז לפתח כמה שאפשר וכמה שיותר את התודעה הזאת מלכתחילה. של אוקיי, הכל כאן לטובתי, וכל מה שאני צריכה לעשות מעבר ללהתפלל, עם כל הכבוד, אני מאוד בעד, אבל מעבר להתפלל, הקב"ה רוצה מאיתנו עוד, הוא רוצה מאיתנו שנהיה התכלית הזאת ש... שהוא יעד אותנו. ולהיות אישה זה להיות אישה מההיבט האישי ומההיבט הנשי. ואני תכף אכנס לזה עוד. אז בעצם למרות הפחדים להמשיך ללכת, כמו שאתם עושות, ובגלל זה אני מצדיעה לכם, לסתוח בקדוש ברוך הוא שהזיווג כבר קיים ורק צריך לאפשר לו להגיע. בהמשך, אני יכולה להגיד לכם בקרוב, פשוט הקונוטציה שככה עולה לי כשאמרתי את הלנשום, בשיא הלחץ לנשום, זה הזכיר לי את הצירים של לפני לידה. שעם כל הכאבים האלה, ובשיא הלחץ והכאבים, אנחנו אה, מתבקשות, נדרשות, עוזר לנו לנשום. שזה כאילו הפוך מכל הגוף מקורבת וכאבים, ושם צריך לנשום, שם צריך להכניס את, את, את הנשימה ולהכניס את הקדוש ברוך הוא, ובאופן אישי, מחוויות eh, לידה מדהימות שעברתי, שזה ממש לנושא אחר, לשיחה אחרת, אבל לידה זה הוציאות ליד השם. ובמיצר הזה, במיצר הזה של תינוק שיוצא לעולם, אנחנו, זה, זה מה שקורה, הקדוש ברוך הוא זהו, לאפשר ליופי הזה להתקיים גם שם. אז, אז אתם תפגשו את, ה, את התנועה הזאת של ההתמסרות והביטחון והנשימה בפי הלחץ גם בהמשך, בקרוב, בעזרת השם, <אח> וזה לא עוזב אותנו וזה מקסים ונהדר וטוב שזה קיים. אז בעצם אנחנו מדברות על, על להיכנס להרפאיה, שזה הפוך מכיווץ, להיכנס למצב ההפוך. חשוב טוב יטו זה לא לשנן מנטרות, חשוב טוב יהיה טוב זה לא להפריע לטוב להתגלות, לא להפריע לשידוך להגיע. להתחבר לזמנים ההם שבהם האמונה ה... הייתה חזקה ובזכות האמונה הגעתם לתוצאות. להתחבר למצב התודעתי הזה, שכשהאמנתי הגעתי, היה לי כבר את הבדיעבד הזה, ולהביא אותו לעכשיו, ואיתו לתת לשידוכים. לזכור שמה שמצופה מאיתנו זה להיות נינוחה, מרפה ומאפשרת, לתת לקדוש ברוך הוא להגיש לי את השידוך מידו הפתוחה והרחבה. זה בענייני ים צוף. עכשיו בואו נעשה ככה, אני רוצה לדבר קצת על השוני בין איש ואישה, ואחר כך על המקום שלנו, כ... על ההבדל בין נשים לגברים. אוי, זה בטח נשמע אותו דבר מה שאמרתי עכשיו, אבל לא, תכף תמנו. טוב, אז קודם כל על השוני. איש ואישה הם שונים, והם צריכים להישאר שונים במהות שלהם, אוקיי? אחד מרובע ואחד משולש. אנחנו לא רוצים לרבע את המשולש או לשלש את המרובע. זאת אומרת, איש וכשמנסים לעשות את זה, אז באמת זה קטסטרופות. זאת אומרת, איש צריך להיות איש עד הסוף, ואישה צריכה להיות אישה עד הסוף, נכון? לא צריך להיות מאוימים אחד מהשני. כי אז בעצם מתחיל מאבק, כי אז זה מתחיל או אני או אתה. כי, כי יוצאים מתוך הנחה מוטעת שרק אחד צודק. ואז זה סבל קיומי, ובאופן כללי ההתבוננות הנכונה על שוני. עכשיו, מה זה בתוך בית, שלום בית, עושה שלום במורמר, מה זה עושה שלום במורמר, הוא יעשה שלום מולנו? שלום זה, זה ומשלים את השני בגלל שהוא שונה. זאת אומרת, השלום בעצם תלוי בהגדרה נכונה של מי אני. אני מרובע ואתה משולש. וכמה שאתה שונה ממני, אתה בעצם מביא אליי מימד שלי אין אותו. ואני מביאה אליך מימד שלך אין אותו. ואז המלחב שלנו ביחד הוא הרבה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אני ועוד אני שווה אנחנו. מה שנקרא ברחוב סינרגיה, אחד ועוד אחד שווה שלוש. אני ועוד אני זה שווה אנחנו. זאת אומרת, כל אחד מביא עוד מרחב לאני המשותף, אוקיי? עוד, עוד מרחב שאין לשני. ואז זה יוצר שלמות עוד יותר גדולה של אנחנו. עכשיו, תראו איזה יפה זה, מהמרובע והמשולש, מה אפשר לבנות. הנה, עכשיו אין, אין לי קהל שיכול לענות לי. מהמרובע והמשולש מה אפשר לבנות? בית. איזה יופי. שמה זה בעצם בית בשבילנו? זה תחושת ביטחון של מה אנחנו צריכים בבית? תחושת ביטחון של יש לי בית לחזור אליו. אוקיי? שזה בעצם שורש פנימיות הקצר. זה המימד השלישי. אנחנו. המימד הנעלם. ובעצם ה... בעניין הזה של השוני, התפיסה הנכונה היא, היא להאמין במהות הזוגית, ש... שהשוני בינינו הוא מה שיוצר את השלום וההשלמה. ונלך עוד טיפה, ש... שאולי בזמן אמת זה, זה מעצבן וקשה, אבל בעצם כמה שאנחנו יותר שונים, וכמה שאנחנו חושבים אחרת ומרגישים אחרת, בני הזוג, ובכיוונים שונים, אז העושר של הזוגיות גדול יותר, נכון, הניסיונות גדולים, אבל העושר של הזוגיות גדול יותר, השלמות גדולה יותר ומעניינת יותר, והיא גם מוציאה מאיתנו יותר והיא מצמיחה אותנו יותר, היא עושה אותנו לאנשים יותר טובים. עכשיו, למה אני בכלל מדברת איתכם על לשונים בתוך הזוגיות, בזמן שאנחנו בכלל בפרק האחד לפני? כי... נתקלתי בלא מעט סיפורים, ש... שנשים ב... בתהליך הזה של שידוכים שהוא לא פשוט ולא טבעי, כמו שאמרנו, נכנסות לאיזה, אני אקרא לזה תפקיד של... שמנותק מהמהות הנשית שלהן. זאת אומרת, זאת אומרת, מנסות לגשר, זאת אומרת, יש לזה כמה סיבות, אבל מנסות לגשר על השוני הזה, מנסות להיות כמו האיש, כמו הגבר, כמו הבחור שמולם, ולא נכנסות לתוך התכלית והמקום שלהם כנשים. ואז המרובה, הוא ככה פחות מרובע והמשולש הוא פחות משולש. בסדר, אבל המשולש שאנחנו לא מדברים עכשיו, הוא לא פה. אבל, אבל המרובע צריך להיות מרובע, והמשולש צריך להיות משולש. ובאמת שבפגישת שידוך אני מתנהגת, אני לא אומרת שזה מה שאתם עושות, אני רק רגע תופסת ככה דוגמה קיצונית, אני מתנהגת אה, בתנועה גברית. באיך להגיד את זה? ב, בתנועה גברית, בהתנהגות כזאת שהיא של קו ימין ולא קו שמאל כמו שאנחנו, אז יש איזה מין בלבול תפקידים כזה, יש איזה מין אה, אה, משהו באווירה, משהו בחיבור, משתבש ו, וגורם לשני הצדדים לא למצוא את מקומם. אז בעצם ההבדל, נדבר קצת מה זה המקום שלנו ומה זה המקום שלהם, ההבדל בין נשים לגברים, זה שאישה, שנייה, אני רגע עושה סוגריים, אני מזכירה שאם יש לכם שאלות, תסמסו לי, רגע, אולי פה ידיע, לא, אם יש שאלות, תסמסו לי, והטלפון אני חוזרת, כי שמעתי שנכנסו בינתיים עוד נשים. Um, הטלפון שלי הוא 050-60-8222, 050-60-8222, זה כל שאלה, הבהרה, התנגדות, הערה, אז אתן מוזמנות ומתבקשות uh, לכתוב. אז אנחנו בהבדל בין נשים לגברים, שאישה היא בינה, שורש כף שמאל, והאיש הוא חוכמה, קו ימין. האישה, שורש קו שמאל, זה בעצם חוסר שרוצה להתמלא. זה רצון, רצון שרוצה להתממש. זאת אומרת, לאישה יש יותר נטייה למה שחסר. אנחנו כלי שרוצה להתמלא. שרוצה להתמלא וצריך להתמלא. וככה, עולה לי להגיד, ולא צריך להתבייש בזה שהוא צריך להתמלא. שזה בעצם כל העניין, שאנחנו צריכות להתמלא. ממש כמו כלי, ואפשר לראות את זה גם מבחינה ביולוגית, שאנחנו הכלי וה... והאיש הוא המשפיע. אז האישה היא חסרה, יש לה... נטייה גם לראות את מה שחסר, בבינה, בפרטים, בכלל, לראות הרבה את מה שחסר, יש לה נטייה למה שחסר, יש לה נטייה גם לפסימיות, יש לה נטייה למה שאין, אוקיי? אבל ברוך השם, יש לה גם את השמחה ואת היכולת לפתור את מה שחסר. אבל נשאר רגע במבנה האישיות, במבנה הנפשי של הכלי, של החוסר. זאת האישה. נעבור רגע לאיש, האיש חוכמה, הוא נוטה יותר לקו ימין, יש לו יותר נטייה לחיובי, לעונג, הבינה יורדת לפרטים, היא רואה את מה שיש במפורט, היא רואה את מה שאין בעיקר, והחוכמה רואה כללי, רואה את הפרטים בסך הכל, מלמעלה. עכשיו, בגלל שככה, והאישה היא המקבלת, והאיש הוא המשפיע, אז גם הנתינה והקבלה שלהם הם שונים. זאת אומרת, האישה זקוקה וצריכה לקבל בכלל, באופן כללי, זקוקה וצריכה לקבל, ומשם היא נותנת. זאת אומרת, אנחנו חסרות, האישה חסרה, וצריכה שימלאו אותה. צריכה שיתנו לה כוח, צריכה שייתנו לה תומת לב, צריכה שייתנו לה הקשבה, צריכה שייתנו לה יחס, לה מחמאות, שייתנו לה חיזורים. ש... שיראו לה שרואים אותה, אוקיי? ומשם יהיה לה כוח לתת. אין לה כוח משל עצמה, היא צריכה לקבל על מנת לתת. לתת לבעל, לתת לילדים, לתת ל... לכולם, לתת מעצמה. זאת אומרת, היא צריכה להתמלא כדי למלא. והרצון הזה של החוסר הזה הוא לא, לא פדיחה, הוא לא בושה, הוא לא וואו אני נזקקת ואז אני חלשה ואז הוא אומר שאני לא שבה וערך עצמי, זה לא זה, זה לא נחיתי ההזדקקות הזאת והצורך הזה. כי אני מדגישה את הנקודה הזאת כי זו נקודה שנשים רבות וטובות נופלות בה. זה לא משהו שהוא לא בסדר. זאת אומרת, אם אני צריכה אותו, אם אני רוצה אותו, אם אני רוצה שהוא יחמיא לי, או אם אני רוצה שהוא יתייחס אליי, או אם אני רוצה שהוא יראה את התסבורת החדשה שלי, זה לא מה שעושה אותי כאילו תלויה בו, זה לא אומר שאני לא בסדר. כי הרצון של האישה לקבל הוא, הוא רצון נכון. נחוץ והוא חיוני והוא מבורך והוא חייב לבוא לידי ביטוי בכלל במערכת הזוגית ובפרט אנחנו כרגע מדברות על הפגישות. רגע, לחשוב שנייה שאמרתי הכל בעניין הזה. לא, רגע, על העניין לפני שאני לפגישות, על העניין של למה זה כל כך חשוב. כי האיש רוצה להשפיע, רוצה לדעת שהוא חשוב, רוצה לדעת שהוא משמעותי, רוצה לתת את מה שיש לו לתת. הכוח שמושך ממנו את הנתינה זה כוח ההזדקקות של האישה. זה המקום הזה של אני כלי, אני כוס, כן, מפלסטיק, או אני עציץ, או אני אגרטל, או אני גיגית, לא משנה, אני כמה אני צריכה, זה לא משנה, זה, זה משתנה גם בין התקופות והימים והשעות והדקות, זה לא משנה. העיקר זה בעצם שאני מרשה לעצמי להתחבר למקום שלי שצריך, ובעצם זה אני זו שמייצרת את המקום הבריא בזוגיות. בעצם ההתבקקות שלי. כי אני בעצם באה אל האיש ואומרת לו, אני צריכה, צריכה, לא רק רוצה או לא אכפת לי אם, אני צריכה, אשכרה צריכה, אני צריכה את זה, זה קיומי בשבילי, זה מה שנותן לי כוח. תגיד לי מה אתה חושב, תגיד לי איך זה נראה לך, תראה אותי, כן? כן. תקשיב לי, תיתן לי תשומת לב, תזכור את התאריכי יום מעולה ויום נפלים שלנו. זאת אומרת, ת, תראה אותי. ברגע שאני צריכה שאתה תראה אותי, והוא מאוד מאוד רוצה להראות לנו שהוא רואה ומתעניין, ההזדקקות שלנו מושכת ומאפשרת לו לבוא במלוא הדרו ולתת את מה שיש לו לתת. להגיד את הדברים שלו, להביא את החוכמה שלו, אחר כך זה יהיה להביא את החוכמה שלו לבית, אוקיי? אפשר לשאר שמאיזושהי סיבה, שככה, שאלה האמונות שיש לה, שחושבת שבעצם אה, אה, אה, לא נוח לה, לא טוב לה, לא נעים לה, לא משנה מהסיבות, לא מראה בעצם שהיא רוצה וצריכה לקבל. האיש חווה, אין לי מקום פה. אין לי לאן להשפיע ואין לי לאן להבריך את מה שיש לי, את כל מי שאני, את כל המהות שלי. אין מקום פה בבית הזה למי שאני. אני רוצה להרביץ תורה ואין קהל, אוקיי? וברגע ש... שגבר מרגיש ככה, חוויה של האישה לא רוצה אותו או לא צריכה אותו, אז, אז בשבילו, בבית הזה אני, אני, אני לא יכול להשפיע. ואם אני לא יכול להשפיע, אז גם ההשפעה שלי לא תגדל, אני גם לא אתרחב, אני לא אגדל פה. וכש... שאני נתקלת בהם בזוגיות, שכשזה לא הולך, הרבה פעמים זה כשהאישה בעצם הופכת את הקוף. אצלי בקליניקה יש לי כוס כתומה, כוס של ילדים כזאת, כוס מתרסטי כתומה עם סמיילי כזה, עם שתי עיניים וחיוך, אתם בטח מכירות את זה. ואני תמיד מציגה את הרעיון הזה שסיפרתי לכם את זה עכשיו, עם הכוס הזאת, של אני רוצה שתמלא. וברגע שאישה לא רוצה ולא צריכה, היא בעצם מוצאה את הכוס, ואז רואים איך הסמיילי הזה וסמיילי הפוך. זאת אומרת, זה, זה לא טוב גם לה. וזה לא טוב גם לו. לא. עכשיו, אם הוא רוצה להמשיך להשפיע בכל זאת, כי זה המהות שלו, וההשפעה לא מתקבלת בברכה, ולא לא מבקשים אותה, אז ההשפעה שלו הופכת להיות שלילית. ואז ההשפעה היא ביקורת, וכעסים, ואלימות מילולית או פיזית, אוקיי? כי אני חייב להשפיע. Mm -hmm. ומה קורה בזוגיות, ולמה אני מרחיבה על מה קורה בזוגיות? כי... בחוויה הגברית והנשית, בפגישת השידוכים, יש איזה מין מיקרו-קוסמוס כזה למה שאנחנו רוצים שיקרה אחר כך. זאת אומרת, הבחור שיושב הולך ומשפיע עלייך את חוכמתו ומספר לך מה הוא עושה היום או במה הוא מאמין או לאיזה שיעורים הוא אוהב ללכת, או הוא אמר הרעיונות החדשים שהוא ככה למד ובא לספר לך. הוא בעצם, במודע או לא במודע, מביא את האור שלו ו... ו... ורוצה לראות מה קורה עם זה, כן? ובוחן מה קורה עם זה. ברגע שאנחנו, בפגישות השידוך, מתפעלות, ו... מגיבות ב... מהמקום המקבל הזה, מתנהגות מהמקום המקבל ו... ומגיבות מהמקום המקבל, אז, אז הבחור מרגיש, אוקיי, פה אני רוצה להיות. ההשפעה שלי טובה, ההשפעה שלי נחוצה, ההשפעה שלי היא חיונית, ההשפעה שלי מבורכת, אוקיי? בבית הזה אני רוצה להיות. אם האישה הזאת, נעים לי, רגע, עוד לא דיברה, עוד לא, יש עוד פרמט, נכון, אבל אני מדברת רק על הנקודה הספציפית הזאת ממש, שאישה נכנסת למקום הזה של מקבלת, ומה זה עושה אם שאר הדברים הולכים שם, אז יופי, אני לא מדברת עכשיו על החלטות, אני מדברת רק על הנקודה הזאת. אז מה זה בעצם אומר? שאם אנחנו רוצות להיכנס למקום המקבל, להיכנס למקום הנשי, האמיתי שלי. כי מתחת לכל החומות שבנינו כדי להגן על עצמנו, יש ענישה רכה ו... וגמישה, ואוהבת, ומתחשבת, ורגישה, שצריכה את הפיגבק הזה מהאיש. ובפגישות השידוכים, כשהוא מדבר, איך, איך, איך זה בעצם... זאת אומרת, יכול לבוא לביטוי. כשהוא מדבר, אז... ואני מתפעלת, אז זה המקום להביע את ההתפעלות שלי בקול. אני לא אומרת לכם תתפעלו אם את לא מתפעלות. אם אתם לא מתפעלות, אל תתפעלו. אבל, אבל אם את מתפעלת, תביעי את זה בקול. ואם הוא מחמיא, אז תשמיכי. בקול. תשמחי עם זה. ואם הוא מקשיב לך, אז עם זה גם. כן? יש כמו די, תמשיך, כן? תראי לו שאת רוצה את זה, תראי לו שזה עושה כיף. כן. תרשי לעצמך להתרווח במקום הזה של הלקבל ממנו, כי זה בעצם מה ש, שבונה את החיבור הפנימי, האמיתי, הבריא, הנחות, המתבקש. אז זה בגדול, ועוד איזה נקודה אחת לגבי השמחה. שהפנימיות של הבינה זה גם השמחה, ששמחה זה בעצם גישה שפותרת את החסר, זאת אומרת, אני רואה את החוסר, אז בהתחלה אנחנו רואות את החוסר, אנחנו שואלות את השאלות, כן, את ה... מה קורה פה, למה חסר, או למה עשו לי, או אני יכולה להיות פגועה וכועסת, כן, אבל ההתעלות שלנו, של השמחה, זה בעצם... כל קושי צריך לשמח אותם, זה אתגר, זה, זה שמחה בייסורים, הייסורים מאבגרים אותי, מזכחים אותי, מקדמים אותי. השמחה בעצם עושה ש... שהדין יועתק, אז גם להביא את המקום של התחומחה. ומה שאני אסיים ככה לפני שאני אפתח לשאלות, כי אני רואה שכבר עשרה לעשר, אז euh, אני רוצה, איך אני אעשה את זה? אני אתן דוגמה, אני אספר לכם על מישהי שהגיעה אליי תקופה ארוכה מאוד מאוד מאוד בפגישות שידוכים. יכול להיות שהיא אפילו מאזינה כאן. אני לא הולכת להגיד שמות, אני יכולה לשבת ברוגע, בכיסא. <ש> <ש> והבחורה הזאת היא אף פעם ככה לא, היא יצאה לפגישות, פגישה ראשונה, ובעצם אף פעם, אף פעם לא התקדם מעבר לפגישה השנייה. תמיד אחרי הפגישה הראשונה היא הייתה ככה מקבלת טלפון, השטחנית שאין המשך. באיזשהו שלב השטחנית הפנותה אותה אליי, וככה רצו לבדוק אולי יש פה משהו, כי בכל זאת ככה... היא לא חוותה את uh, שמחת המפגש השני. ועשינו עבודה של התבוננות, בחוכבה התבררו, וביררנו וביררנו, ושאלנו ושאלנו, והסקנו והסקנו, והגענו בעצם למקום הזה של... Uh, מהסיבות שלה, בגלל שהיא נפגעה את מה שנפגעה בילדות, כמו כולנו, ופיתחה שיטות. כדי uh, לשמור על עצמה מפני הפגיעה, כמו כולנו. ובעצם השיטות שלה היו uh, שיטות uh, של, uh, של כדי להגן על עצמי אני לא צריכה אף אחד. אני לא צריכה אף אחד, אני אראה להם מה זה, זה היה ככה ניסוח מול ההורים בחוויה שלה, אני אראה להם מה זה, אני לא צריכה אותם. שלא ייתנו מין כזה, שלא ייתנו לא מדובשם ולא מעוקצם, אוקיי? והיא גדלה ולימדה את עצמה להיות מאוד עצמאית ולא צריכה אף אחד, והיא באמת מאוד עצמאית, היא <אח> עמדה לבד ו... והיא עובדת בעבודה מאוד טובה, ויש לה גם תפקיד שהוא ככה קצת, ככה צחקנו על זה שזה תפקיד קצת גברי במשרד שבו היא עובדת. ו... וככה היא מתהלכת בעולם והיא מגינה על עצמה מפני פגיעה, היא... היא לא סומכת על אף אחד. והיא יודעת ש... שהדברים תלויים בה, וככה היא שולטת בעניינים, והיא יודעת, ש... יודעת מה הדרך שהיא אוהבת להשיג דברים, והיא פועלת בדרך הזאת, והיא נחושה ומתמידה, והיא אוהבת להציב לעצמה מטרות ולהשיג הישגים, וזה ממש ככה משמח אותה, ככה כל פעם היא בעצם... מוכיחה לעצמה כמה היא טובה ויכולה ושווה ולא צריכה אף אחד וזה ככה ממש משמר את המקום הזה של הנה השיטה שלי היא עובדת והיא טובה. ועד כה זה באמת עבד לה במישור הקרייריסטי נקרא לזה, היא הגיעה למשרה מאוד גבוהה והמזכורת שלה מאוד ככה טובה. ובאמת מבחינת ההישגים שהציבה לעצמה זה באמת שירת אותה מאוד מאוד טוב. אבל כשפתחנו והתבוננו לעומק, כמו שאנחנו יודעים, בפגישות השידוכים הבנו שהגישה שה... הזאת של אני לא צריכה אף אחד ואני מסתדרת לבד ואני עצמאית ואני בוגרת ואני מתקדמת ואני משיגה ואני שואפת ואני שמה מטרות ומשיגה אותן, בעצם התנועה הזאת מה שהיא משדרת לבן הזוג, ואתן בטח יכולות לנחש, זה בעצם אם היא לא צריכה אף אחד, אז היא גם לא צריכה אותי. אם היא מסתדרת לבד, אז בשביל מה היא צריכה אותי? אם היא מתפרנסת לבד, ואם היא אה, אה, יוצרת לעצמה לבד, ו, ו, ו, ומתקדמת לבד, ואם היא, היא כזאת עצמאית בשטח, אז מה, איפה, לא נראה שהיא בכלל צריכה מישהו, נראה שטוב לה ככה לבד. וזה באמת היה יוצא בפגישות השידוכים. היא הייתה מעלה את הנושאים, והיא הייתה מקדמת אותם, והיא הייתה ככה, והיא שמה לב שבאמת ה... המקום המתעניין במה שיש לבחור מאוין לתת לה, היה מאוד מאוד חלש. והתובנה הזאת והגילוי הזה הביא לשינוי מאוד מאוד גדול בפגישות השידוכים. היא כבר ככה עברה, עברה את המשוכה של המפגש הראשון, וככה יש לה פגישות, וככה ממש הולך שם מאוד מאוד טוב, והיא ממש מרגישה שהיא למקום הנשי והרח, והעגול ככה, והמקבל, והמחוזה ככה נותנת לעצמה לקבל מחמאות ושחזרו אחריה ושככה בהנגשה מאוד מאוד טובה להתחבר ללקוחות שתמיד בעצם למקומות ולקוחות שתמיד בעצם היו שם והוסתרו מהסיבות המוצדקות ההם. שבעצם היום בפגישות השידוכים היא גילתה שכבר לא עובדות לה ולא משרתות אותה והיא לא צריכה אותה ואפשר ברוך השם לעשות החלטה מחודשת מבחינה מחודשת ולזרוק את האמונות הישנות האלה לים. אז נראה לי שבשלב הזה סיימתי, אם יש שאלות זה ממש הזמן, יכתבו לי. ואם לא, אז אני מאחלת לכם שבאומץ רב תרשו לעצמכם, ליהנות מעצמכם ולהיות מי שאתם, ככה בחופשיות, בנינוחות, לזכור שאם זה הבית שלי, הבחור הזה שיושב עכשיו מולי, אז... אז אולי אני יכולה להמר ולהיות אמיצה, כמו שאתם אמיצות כל הזמן בין האלה, ולהיות אמיצה. ופשוט לבוא ולהיות האישה שאני רוצה להיות אחר כך, בתוך הבית החם והאוהב הזה, שאליו אני רוצה שהבחור הזה ירצה לחזור כל ערב בשמחה ובנינוחות, ושבצורה כזאת, באופן הבריא הזה, נוכל לקיים ביחד את הבניין עדי עד. שאנחנו כל כך äh, מאחלות לו. לא. אז אני מאחלת לכם äh, בשורות טובות מאוד, בקרוב ממש, שתהיו, äh, אי אפשר להגיד את זה ברבים, אני קוראת לזה מונחת בנחת, אז äh, שתהיו, שתהיו מונחת בנחת. ורגע נכנסת שאלה, אז אני אקרא אותה רגע. האם אפשר אני... לבקש לשוחח ולהיפגש? פשוט כל פעם שיש בחור שמוצא חן בעיניי ואני מראה לו את זה, זה מרחיק אותו ממני, ודווקא כשהוא לא מוצא חן בעיניי ואני נעשית קרה, זה מקרב אותו אליי הרבה יותר, והוא רוצה להתראות עוד ועוד. <עוד> יש כאן משהו לא נכון. וואו, שאלה מצוינת. רגע, אני צריכה לקרוא אותה שוב. שנייה אחת, אני לוקחת לי רגע. אוקיי, איזה חמודה, <אח> לא, זה לא ש... רגע. השאלה למה את מתכוונת ליוזמת בעצמך קשר? <אח> <אח> הדוגמה שניתנת כאן היא בעצם דווקא כשהוא לא מתחיל בעיניי ואני נעשית קרה, זה מקרב אותו אליי הרבה יותר, ואז הוא רוצה להתראות זאת אומרת, המקום הזה של פתאום מחזר אחרייך, את אומרת, כש... <אח> כשאת פחות מושגת, מה שנקרא, נכון? Mm. כן. יופי, תודה. איזה כיף שיש פידבקים. הנה, גם אני אישה, אני צריכה על פידבקים. אוקיי. Mm. בסדר, זה, זה, זה המקום של התרחקות. זה, זה לא סותר. שאלה מצוינת, ממש תודה. זה לא סותר. זאת אומרת, אה, אה, זה התרחקות של... אה, זה לא מראה שאת לא צריכה. זה... את, וואו, את עדיין שם, אבל זה לא מראה שאת לא צריכה. אני צריכה, אבל אני לא... אנחנו צריכות להראות צורך, אבל לא להתרפס, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בפגישות שידוך, אז אני... <ש> אני לא יודעת אם אני עונה לך על רגע. יופי, הנה היא נותנת לי דוגמה, כן. אוקיי, okay, um, אני מקריאה, האם שליחת הודעה מסוימת באמצע היום זה לעשות משהו לא טוב? טוב, אני לא יודעת באיזה שלב mm. הוא בקשר, לפחות בשבועות הראשונים. לא, שליחת הודעה מסוימת באמצע היום זה, זה נפלא, אתם, אתם, כבר יש פה חיבור. יש פה חיבור, אז את, את, את, את, את, את, את, את בתוך החיבור את כבר מקיימת איזשהו קשר. אוקיי? זה כל מקרה לגופו, אני קצת קשה לדבר באופן כללי. אבל, אבל אם אנחנו כבר בקשר, אז את רוצה, את נמצאת שם, את כבר נוכחת. ואנחנו צריכים להיות בנוכחות, אנחנו צריכים להיות בחיבור. אז אין בזה שום בעיה. אני לא יודעת אם עניתי לך, תסמני לי, אני בינתיים מציצה בשאלה השנייה. אוקיי, okay. uh, מי שכתבה uh, שדווקא כן התנהגת כמו שאני אומרת בהתחלה, למה את מתכוונת בהתחלה? ואת מה את לא יודעת לשנות? אני צריכה חידוד לשאלה, אני לא מבינה את השאלה. בסדר? אז מי ששלחה כאן ב-SMS, דרוש חידוד. אוקיי. Okay. טוב, אני אקריא את השאלה השנייה. אני אישית דווקא כן התנהגתי, כמו שאת אומרת בהתחלה, אבל אחר כך נתתי את כל-כולי, ואני באמת לא יודעת איך לשנות את זה. וואו, אני לא מבינה למה את מתכוונת. אחר כך נתתי את כל-כולי, ואת מה את לא יודעת איך לשנות? זאת אומרת, זה שנתת את כל-כולך... יא, אני לא מבינה את השאלה, אני ציינת, זה גם הפרעת קשב שלי. אני צריכה חידוד, את אחדדת לי? אוקיי, טוב, אז אני רואה שאין תגובה, את יכולה להמשיך להשתומס איתי אחר כך בסדר, אם את לא רוצה עכשיו, זה בסדר גמור. אה, טוב, אז אני... רגע, יש פה עוד המשך. אוקיי, אה, אוקיי, מישהי כותבת שכל הבחורים ששלחתי להם הודעה ספונטנית זה הרחיק אותם והזמן קצר אחר כך הרחיקו לנתק את הקשר. את יכולה לתת דוגמה למה זה הודעה ספונטנית? נגיד מה. וגם, אם את לא רוצה להיכנס לפרטים, אם את מרגישה שיש כאן משהו שנתת הודעה ספונטנית לכל הבחורים באופן גורף, וזה הרחיק אותם בזמן קצר, ואחר כך תכפיתו להנדק את הקשר, ואת חושבת שזה באמת בגלל ההודעה. הודעה כמו את כותבת, מה, מה נשמע ומשהו כליל. לא נראה לי שהודעה של מה נשמע ומשהו כליל, זה מה שיגרום לנתוק הקשר. אבל אם יש לך שזה באמת קרה מההודעה הזאת, אז, אז נימנע מההודעות האלה. למרות שלא נראה לי שיש בעיה ב... אס.אם.אס כזה באמצע היום, כשאנחנו כבר כמה שבועות בקשר. אז uh, יכול להיות שיש שם סיבות אחרות שלא נראות לעין. ו... ו... וגם תבדקי עם, כל, עם באמת כל הבחורים וכל ההודעות, את יודעת, אולי זה קצת כללי מדי. אז זה מה שאני חושבת. אוקיי, והנה יש פה חידוד. התנהגתי בלתת לו הנגשה שהוא רצוי וראוי. אוקיי. זאת אומרת, נתת את ההרגשה של אני, הוא רצוי וראוי, אוקיי, אבל אחר כך נתתי ואני באמת לא יודעת איך אפשר... ש... יא, אני לא מבינה את השאלה, אני ממש מצטערת, יואו. <אח> זאת אומרת, נתת לו את ההרגשה של הוא רצוי וראוי, ואז מה? טוב, אז, אז אנחנו נמשיך להתכתב אחרי השידור, כי אני רואה שאני לא מבינה את השאלה ואנחנו כבר מעכבות יותר אחרות. יש עוד שאלות? בשמחה, בבקשה. אוקיי, אה, טוב, אז בתורות טובות. די מרה, אה. תודה רבה גם לכם. אה, ויש לכם את הטלפון שלי, יש לכם שאלות, עם, שאלות לגבי ההדרכה עכשיו. או, או בכלל, שלא בענייני נשיות, כי לכל השאר יש לך גם את שר הבריאור. זהו, שמחתי. שיהיה לכם ערב טוב, ובשורות טובות, והצלחה, וקלילות, והרפיה, ושמחה, וכיף, והרבה הרבה נשיות, ושמחה במקום שלכם, במקום, בגרסה המקורית שלכם. לילה טוב.